الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اكتفى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال شيخ الإسلام والمسلمين ابي العباس أحمد ابن أبد الحليم ابن التيمية الحراني رحمة الله تعالى عليه في رسالته العبوديه والعباده والطاعه والاستقامه ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الاسماء مقصودها واحد اا شيخ الاسلام kujibu mwenye kuuliza kuhusuiana na ibada kuwa matamshi haya al na atoa ibada imetangulia taarifa yake atoa atoa ni kutekeleza imtithal al amr wa jitnab an hii ni atoa taqarruban ila Allah wal istiqama na istiqama istiqama ni ah, nam kuna msimamo mhm shaikh لزوم أه. أبو... أه. اه لزوم حالة لزوم وحاله واحده لزوم الدين والايمان يايتوا الاستقامه ولزوم الصراط المستقيم ان انت تدوم كاتيكا نيه matamshi haya yote asema wana hudi alika min alasmna majina mfanoake, mfano wake mfano wa ibada na mfano wa toa na istiqama na luzuma surah almustaqim maksudu ha yote ina maksudio moja yote ina maana au yelekeza katika maana moja nayo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kumtekelezea anachotaka kudumu katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala aslani nayo ina asli mbili au ina misingi miwili ibada au toa au istikama, au tamko lingine lenye maana ya haya inayo asli mbili Walaha ha aslani kwingineko asema shurutul ibada masharti ya ibada na kwingineko itatajwa kawaiduddin au usuluddin misingi ya dini dini ina misingi nayo ni miwili misingi miwili asema Sheikhul Islam ahaduhuma moja mojawapo ya misingi miwili ya dini ni alla yu'bada yu illa allah asii abudi mwingineo illa allah peke yake ni msingi ya kwanza ya dini ya hakiki ya ibada ya istikama ya sura almustaqim kuwa atekelezewa allah subhanahu wa ta'ala peke yake jambo hilo wa na ya pili an yu'badu bima amara wa shar'a a. la bighairi dhalika minal bid'ah ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala bima amara wa kwa kile ambacho kuwa ameamuru kwa abudiwe kwayo au bima shar'a au kwa kile ambacho kuwa amekieka kuwa ni sharia yatakiwa ibada ambakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala Iwe yatokamana na amri yake Allah subhanahu wa ta'ala yatokamana na sheria yake Allah subhana wa ta'ala la bi dhalika min wala isiwe kwa uzushi kwa jambo ambalo kwa amrisha Allah subhana wa ta'ala haitakuwa ni ibada hizi ni misingi miwili ya ibada na dini ya haki dini ya haki imeasisiwa juu ya misingi miwili hii kumwabudu Allah pek yake. pasina kushirikishwa na yeyote Na iwe ibada hiyo yalingana na sheria aliyoika Allah Subhanahu wa taala jinsi gani itekelezwe. Na hi maana ya shahadatu Allah ila ila Allah wa shahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Au hindo ndo mujib wa matamshi ya shahada kuani shahadatu alla ilaha الله muktadha wake na mujibu wake ni allah yu'bada illallah asiya illa allah subhanahu wa ta'ala na sehemu ya pili shahada, wa shahadatu anna muhammadar rasulullah naam maana hapo hapa ha. hii ha. semu allah yuabudu allaha illa bima shara'a ala lisanin nabiyhi au bi sunnati nabiyhi asiyabudiwe allah subhanahu wa ta'ala illa kwa kile ambachukua kwa na amemtuma nayo mtume wake shahada anna Muhammad rasulullah ni asiabudiwe allah ila kwa kupitia munendo kuwa ataufunza mtume sallallahu alaihi Waslama. hii ndo msingi wa dini ndo msingi wa dini na kadhalika ndo mujibu al wa aliman billah kumwamini Allah subhana wa ta'ala ni ndiye mola wa haki kuabudiwa nahatuabudiwa ila kulingana kwa na sheria yake naam qala Allahu ta'ala دليله هيلو اسما الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا فمن كان بس يوله امبيكوا اترجيا لقاء ربي ككوتانا نملا واكي الى املي ما maisha yake aloishi huku limwenguni malipo ya alichokuwa akifanya huku limwenguni ambaye atarajia vile fali amal amalan basi na atende matendo ambayo kwa ni mema hii ni sharti ya yule ambaye kwa atarajiya kukutana na Mola wake wala yushrik bi ibadati ahada wakadhalika asiwe ni mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yake na yeyote. yani amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika hii aya na mfano wake zimetajwa misingi miwili ya ibada misingi miwili ya dini al-amalu ya kwanza iwe kama ilivyokuja katika mpangilio wa hii aya iwe matendo yake ni salihan itakuja bayana kuhusiana nayo iwe matendo yake ni salihan salihan alioikariri Allah subhanahu wa ta'ala na anayookiri alioipenda na anayuridhia Allah subhanahu wa ta'ala na kadhalika iwe matendo haya hashirikishwe yeyote ndani yake ni yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake atakasiwa asema Sheikh al-Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi katika madari as-Salikin baina manazili iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in kitabu yenye faida tele na muhimu sana mtu kuitizama kila mara kusoma ndani yake ili asikose kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zake zote Asema katika kitabu hichi wan nasun qasimuna bihasabi hadaini al'aslain aidan ila arbaati watu wamegawanyika kwa mujib wa hizi mbili, katika vigawanyo vinne الناس على اربعه اقسام واتوا وكفيغاني فين تكيزينغاتيا ميسينغي ميلي هيا يا كوانزا سيمو احدها كغوانيو تشا كوانزا اهل الاخلاص للمعبود والمتابعه والمتابعه اهل الاخلاص واتوا اخلاص هو الله سبحانه وتعالى عباده ahlu al-ikhlas lil na wenye kutenda kulingana na walivyoamuriwa au kulingana na walivyoelekezwa na walivyotakiwa wanaabudu khalisan lillah na kwa kulingana kwa kufuata jinsi walivyoagizwa asema wahum hum ahlu iyyaka na'budu hawa ndio ahlo iyyaka naabudu watu wa walotamka na kukiri iyyaka abudu kihakika na wakaitekeleza katika maisha yao wenye kumtakasia allah subhana wa taala ibada na wakafuata jinsi alivyoagiza wa hawa ndio ambao wamesadiki wamesadikii walichokikiri na mioyo yao na wakatamka na ndimizao na wakatekeleza katika viungo vyao ambapo kuwa hamna lolote ambalo kuwa wanalifanya illa lillah kama wapenda wapenda lillah kama achukia achukia lillah kama anyanyuka kuelekea katika jambo lake basi haelekei illa kwa kutaka wajhi wa Allah subhanahu wa ta'ala na ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala na kama ajizuia na atarku na hajru ya jambo basi ni lilillah yani eh, hali yake yote amzingatia Allah subhana wa ta'ala na katika kumzingatia Allah subhanahu wa ta'ala afuatilia jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alivyo, alivyo muagiza na alivyo muamrishae itekelezwe hawa ndiyo ambao wamehakikisha maana ya iyaka na na'budu atani kigawanyo cha pili cha watu kigawanyo cha kwanza wametimiza masharti mawili haya na misingi miwili hii wameisimamisha kama ambavyo yatakiwa. athani kigawanyo cha pili cha watu mala lahu, wala mutabaa hawa ni kinyume cha kundi la kwanza hawa hawana ikhlas wala hawana mutabaa yani wamshirikisha allah subhanahu wa taala na wampinga katika matendo yao asema wa ha'ula'ihum shirarul qalqi hawa ndiyo wabovu wa viumbe hawa ndiyo shari katika viumbe wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wala hamuabudu na wakitekeleza jambo basi katika kumkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala wa amqatahum ila Allah azza na hawa ndio viumbe wachukivu zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah anawachukia zaidi wa hadar wa asema rahmatullahi alayhi na sampuli hii ya watu wa hadhabu yaktheru fi man inharafa kundi au mwenye sifa hili Wapatikana wengi katika wale ambao kwa inharafu inharafu wamepinda na kuenda kando ya njia ya sawa wapatikana wengi wao ambao kwa Allah wala hawamwabudu kwa lile ambalo kwa Allah analitaka wale ambao wamepinda na njia ya haki minal muntasibina ila al ilmi wal faqri wapatikana zaidi katika wale ambao kwa jinasibisha na ilmu hii ndo la kusikitisha pamoja na kuwa wadai ilmu hao ndio ambao kuwa ni wavu zaidi Wajinasibisha na ilmu walfaqri walibada na kudhihirisha kuwa wao ni watawa kuwa ni wenye kumwabudu Allah subhana wa ta'ala kama lilivyotangulia katika darasa zinzo tangulia kuwataja kuhusiana na taifa mbili au pote mbili za watu ambao kuwa wamepotea katika ufahamu wa maana ya alubudiyah Hawa mara nyingi utawapata kuwa wajidhihirisha kwa madhahir za kuwa wanayo elimu na hujidhihirisha kwa madhahir kuwa wao ndio wenye kutekeleza ibada ambavyo kuwa yatakiwa asema kuwa inharafu harafu an-sirati hawa wamepinda kutoka katika njia ilionyooka wameiacha hawako katika njia hiyo fahum ahalil ghadabi wa hawa wana sifa mbili ya kukasirikiwa na kupotea wamekasirikiwa kwa nini hmmm kama vile wanajua atawindikata kufuata eh, hmm? eh wamejua sawa ibara dakika wanayo ilimu. wanayo ilimu lakini Ah. Kazi. kazi. Wakafanya kiburi. Wakafanya jeuri. Hawaitumii ilimu hiyo. Wakakasirikiwa. Na walala kwa nini wampotea? Kwa nini sifa yao? Ah, chemis. Ah. ile ambayo kuwa wanaiona kuwa ndiyo Wale kwa sana, tafadhali. Ile ambokuo anaiona kuwa ndiyo ibada ni ujinga mtupu kama lilivyotangulia katika darasa ya jana wamekusanya sifa za mayahudi na Manaswara asema Ibn Kajim rahimatullah taala alayhi wa ulama unayakul na walikuwa wanachuoni wetu walotangulia wakisema manfasadat min ulama ina. kana lahu shabahun bil yahud ambaye ata haribika katika wanachuoni miongoni mwetu katika wanaojinasibisha na ilmu miongoni mwetu huyu anamshabaha na mfano au afanana na mayahudi. kwa nini ni watu ambao kwae kwa kuwa wanayo elimu ya haki walakin kwa jeuri na kiburi wakawa ni wenye kui kuye khalifu elimu ambokuwa wanaijua kutendea kazi waman fasada min ubadina kana lahu shabahun bin nasuara, na ambaye ataharibika miongoni mwa wenye kuabudu miongoni mwetu wenye kutekeleza ibada na wengi walioje watekeleza ibada walakin ni wabovu naam kana lahu shabahun bin naswara yeye anamshabaha na manaswara hao muabudu allah subhanahu wa ta'ala kwa ujinga kwa kubuni kwao na kuzua kwao piteni katika majumba yao ya ibada piteni katika majumba yao ya ibada itathubutu na itaswihi jambo hilo mtalishuhudia kwa mwezungu subhanahu wa ta'ala ta'ala allah andalika Aombwa kwa mayo aombwa kwa mayoe na mmepewa lugha ya kuzungumza nyinyi lakini wako tayari wapige mayoe na ipigwe na ngoma juu yake na, na watu wajirushe juu na wajiangushe chini wabingirie wallahu almustaan yani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vile kisha mambo yenu ya, ya kidunia ifanywe stadi na ifanywe kwa makini kabisa Wallahu musta'an upotofu wa juu watavalia walivyovalia kisha akasimama mbele ya watu na akajiangusha na akapiga mayoyo na kelele zote hasbunallahi wa ni malikil kwa madai kuwa wasema kuwa hii ni roho imewaingia hii ni roho imewaingia hasbunallahi wa ni malikil ujinga wa mwisho kwa hivyo hii ni mfano au hii ni sampuli ya pili ya watu ambao hawana ikhlas wala hawana hawana mtaba asema rahmatullah alayhi athalithu At sampulia tatu ya watu katika misingi miwili hii ya dini man huwa muqlisun fi a'malihi ni yule ambaye ni mkhalis amtakasia allah kweli katika analoifanya lakini huwa ala ghairi mutabati amri lakini yuko kinyume na alivyoelekezwa kulifanya jambo hilo Amemtakasia Allah subhanahu wa ta'ala asema sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi Kajuhalu al kama vile wajinga katika watawa wenye kusimamisha ibada wengi wao hawana elimu ya jambo ambalo kwao wanalifanya walakin wamtaja Allah subhanahu wa ta'ala na wamemkunjulia nyoyo zao zote. <coughs> Mathalan khuruj khuruj. Twendeni fi sabili Allah. Ayywa, walakin ala ghairi manhajillah. Naam ni khuruj fi sabili Allah. Mfanyeni Mwenyezi Mungu na mtakasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atabariki واممتكاسيه الله سبحانه وتعالى ولا هو مكسود ييوتة katika viumbe ولكن منهج هيو نديفيو ilivyokuwa والله واممخالف الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي واامبيه kuwa الله نalingania ikhlas hapo nalingania Allah peke yake aha ala lakini hao usijiko nini haingia kilini mtu wa mtu kule nje kwa msimamisha hapa haya ligania watu. Haja soma lolote. Ape kitabu anata taa, katika kusoma. Atatizika ye katika kusoma lugha yake mwenyewe ni Kiswahili, ni Kiarabu, atatizika. Walakinu hu ni mlinganizi mkubwa kabisa ni katika dua kubwa fi sabili Hasha Hasyawqalla. Asema Mtume صلى الله عليه وسلم ana wa manitabaani. Idhan hawasi katika atiba'u rasul kwa kuwa wamelingania kwa ujinga dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ujinga na wengi katika ambao kuwa watekeleza ibada zinginezo za zikri Wasema kuwa mtaja Allah na wamemtaka Allah Subhanahu wa Ta'ala ndivyo wanavyotaja Allah subhana wa Ta'ala kwa utaratibu ambao kwa ameweka wa hasha wakalla hii ni ya tatu. Wa na kigawanyo cha nne au kundi la nne la watu kuhusiana na misingi miwili hii ya dini. Amaluhu man amaluhu ala mutaba'ati amr Ni yule ambaye ameafikiwa kuwa matendo yake iko katika sunna. Yalingana na alivyoomrisha Allah subhana wa ta'ala yuwasali walillahil hamdu. Aiyo afunga atowazaka Anahiji, anaitekeleza kama alivyo amrisha Allah subhana wa ta'ala lakini amepewa mtihani mkubwa sana lakini na hu li ghayrillah subhanallah lakini afanya hilo sio kwa Allah subhana wa ta'ala afanyia darahima na senti aiywa afanyia kwa ajili ya senti hawa ndi ambao kwa imekuja hadith kuhusiana nao awwalu man tusar bihim jahannam talata wa mwanzo ambokuo atakokwa ndani ya moto wa Jahannam ni watu watatu. Rajulun qaraa au ta'allama. Mtu ambekuwa ni msomi. Mtu ambekuwa ni msomi, amesoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na anakisoma. Walakin ye usomi wake aifanya kwa ajili ya kuonekana. Itsemwa kuwa ni Isimu kuwa anayo elimu mashallah amefunguliwa ataka hilo ambapo akisifiwa hufurahikia akikosa kusifiwa basi hukasirika hukasirika na kusema kwa yeye amjui faida za nachuoni. Aiyo wallahu mustaan Hu ni mtu na mtu mwingine ambaye akapigania njia ya Allah subhana wa ta'ala Walakin kwa ajili iseme kuwa shuja ni mtu hana, hana uoga kabisa ule ajulikana. Naam, kweli atoka katika jihad na jitanguliza katika safu za mbele. Walakin yeye malengo yake ilikuwa ni itajio kuwa yeye ni shujaa. Naam, ana ana ghera na dini kweli. Ana ghaira na dini. Mwenyezi Mungu Na mwingine ambaye kwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala Amemkunjulia katika mali akawa ni mwenye kutoa usiku na mchana fi sabilillah katika njia ya Mwezi Mungu walakin malengo yake ilikuwa ni liukal ili isemwe na atajwe aonekane kuwa ye hana uchoyo kabisa hajui uchoyo yeye hutoa usiku na mchana naam hawa wote siku ya kiama wataletwa fayuarrafu watajulishwa na ile ibada ambazo kwa kisha ataambiwa qad ilisha, ilisha semwa na ulishapata malipo yake kule duniani au irji ila man kunta turai warejelee wale ambao kwa ulikuwa ukiwaonyesha nenda kachukue malipo ya matendo yako kutoka kwao fayushabu ala fayul kafinar atakuwa ni mwenye kuburutwa kwa uso wake na kutupwa motoni hizi ni sampuli nne za watu katika misingi miwili hii ya dini katika masharti mawili ya ibada watu ambao kuwa wamemtakasia Allah subhanahu wa ta'ala na watekeleza jinsi alivyoagiza Allah subhanahu wa ta'ala tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika hawa katika ahlu iyaka na abudu alhaqa wa pili ambao kwa mekhalifu hawamtakasi Allah subhanahu wa ta'ala wala hawafuati walivywaagizwa kutekeleza wafanya wanavyotaka hawa ni asharul qalk wa katika viumbe na watatu ambaye afanya matendo huwa mخلصun fi amalihi ni mwenye kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala walakin aifanya kinyume na alivoamrisha Allah subhana wa ta'ala ta na hii ni mtihani ambao kuwa tunayo pindi mambo ya ibada inaposimamishwa kwa wengi wa Waislamu leo hii kuwa wamtakasia Allah walakin waifanya kinyume na alivyoamrisha na wengine kadhalika wanaopatikana ni ambao kwa matendo yao lilla uh, wamemfuata mtume au watekeleza jinsi ambavyokuwa wameamrishwa Walakin wakusudia na mali ya kidunia na mambo ya kidunia kala Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul katika kitabu Tauhid mina iradatu alinsani bi amalihi ad unwan hiyo ni katika ushirikina mtu kutaka kwa matendo yake ya ibada nini hadhi na mapato ya kidunia hii ni katika ushirikina Mtu asikusudie kwa ambacho kuwa anakifanya ambacho kuwa ni katika ibada kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala chochote katika mapato ya kidunia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala salama kutokamana na vikundi tatu ambavkuwa vimeenda kinyume na misingi miwili hii Wakala Ta'ala kadhalika dalili ya misingi miwili haya asema Allah Subhanahu wa Ta'ala Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل كحقيقه من اسلم وجهه لله ياللي امبايقوا اتسلميش وساك نكويلكهزك الله سبحانه وتعالى بيك ياك يعني كل جنبك ني كواجلي الله سبحانه وتعالى في الله وبالله نعم Wahuwa huwa na kisha akawa ni mwema katika kuitekeleza yani akaitenda inavyotakiwa falahu ajruhu inda rabbih basi yeye anayo ujira wake kutoka kwa mwala wake mlezi wala kafun alaihim wala hum yahzanun na wala hatokuwa na hofu wala hatuhuzunika taitongezeni nyuma kidogo ili patikane nafasi wala alehim, hawato hofu wanakoelekea wala hawatahudunikia kila ambacho kuwa wamesaliza nyuma yani watakaoacha nyuma katika familia zao na mali zao Hawato kuwa na hofu na hao watakuwa wenye kupawa itminan na malaika pindi nyoyo zao zinapotukuliwa Innal ladheena qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala alayhim wa hazanun aw tatanzalu alayhim almalaiikatu alla takhafu wa tahzanu malaaika watqoo wa hawa ambokuwa wametimiza mawili haya aslama wajhahu lillahi ameelekeza uso yake yani matendo yake yote lillahi na wa huwa muhsinun niwema katika kutenda yale ambayo ameamrishwa. Kadhali dalili nyingine ya tatu asema Sheikhul Islam waqala taala waman ahsana deena nani mbora wa ibada nani mwenye ibada nzuri na dini iliyokuwa nzuri mimman aslama wajhahu Kulikoni kuliko ni yule ambekuwa ameelekeza uso wake na amemsalimishia Allah subhanahu wa taala uso wake yani hamtaki yote ila Allah subhanahu wa taala wa huwa muhsinun pamoja na hivyo ye ni mwema atenda inavyotakiwa wattaba amilata ibrahima hanifa akawa ni mwenye kufuata milla ya ibrahim hanifan ambaye kwa ajiepusha na ushirikina almailu anishrik hanifan ambaye ajiepusha na ushirikina Allahu ibrahima khalila na allah subhanu wa taala amemchukulia ibrahim kuwa ni kipenzi wake kwa kuwa yeye hakuwa katika washirikina abadan nam inna ibrahima ayoa kana la ibrahima la allahu munib alikuwa ni mwenye kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumrejelea katika kila jambo lake na ndivyo ambavyokuwa totakiwa kila jambo letu tumtangulize Allah subhanahu wa ta'ala wala tusione fulani wala fulani katika jambo hilo iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo msaada tawakkul kuogopa au kupenda yote mweke Allah Subhanahu wa Ta'ala mwanzo wa kila jambo wala ashirikishwe na yeyote katika hilo jambo hilo Mwenyezi Mungu atotia taufiki ndani yake itakuwa ni yenye kufaulu. hizi aya tatu alizozitaja ni katika jumla za aya ambazo kuwa, zina zinakariri misingi miwili hii ya dini na ibada kalisheikhul islam fal amalus matendo ambayo ni nzuri na njema huwa alihsan huwa alihsan ni mtu kutenda wema wa huwa fi'lul hasanat na uni kutenda mema kadhalika wal hasanat na memani hiya ma ahabbahu Allahu wa rasulu kile ambacho kuwa akipenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake hiyo ndiyo njema wa huwa ma amara bihi amra ijabin au istihbabin nayo ni kile ambacho kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekiamrisha imma kwa wajibu au amekiamrisha kwa kupendekeza yani ni wajibu au ni sunna hii ndo amali ambokuwa ni ahsan au hasanun. tendo ambaloakuwa ni sale ni kile ambacho kuwa, anakipenda Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam na lini itakuwa vile itakuwa pindi itakapokuwa imetokamana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwani Allah subhanahu wa ta'ala amrish illa kilichokuwa nzuri na hakatazi ila kilichokuwa kibaya hindo amalu as-sali <coughs> fama kana min Hizi bida Hii aya imechelewesha kuzi ameakhirisha katika bayan kuhusiana nayo walakin tutakuja asema fama kana min al amma uzushi fi al din, katika dini alli laysat fi kitabi wala fi sunna kisichokuwa katika kitabu cha Allah wala katika sunna sahiha سنه صحيحه بدعه تعريفك السلام عليكم وش تسقي نعم البدعه Jambo ambaloikuwa limezuliwa katika dini, hilo uko umefahamu? Unafahamu? Kilichozuliwa katika dini. Yaani mfano? Unidi mfano bado? Sawa sawa. Taib Bid'ah katika lugha ya Kiarabu, nitamko la Kiarabu. Kala al-Imam Abi Musa Shatubi. asema mwana Abi Musa ashatibi katika kitabu al-Ittisam ni katika wanachoona ambokuwa wameizungumzia bid'ah kwa ambokuwa ni mzuri zaidi na maelezo ambokuwa ni sahihi Anasema wa aslu ma'datu asli ya tamko hili bid'ah au bada'ah katika lugha ya Kiarabu li ala ghairi mithalin sabiqi hutumika katika kuvumbua kitu kisichokuwa na mfano wake kabla unefahamu kuvumbua kitu ambacho kwa hakina mfano wake kabla ukaja na kitu geni kabisa yatumika tamko hili katika lugha ya Kiarabu bida bal a, baun da adalu na ain Badaa. bidaa bid'ah sawa hutumika katika جمبو امبالوكو halina mfano wake kabla wamin qawluhu ta'ala mathalan asma Allah subhanahu wa ta'ala badi'us samawati wal ard badi'us samawati wal ard ye Allah subhanahu wa ta'ala ndie badi ndie alieleta basi na mfano mbingu mfano wake tualijua hatujui mfano wa bingu ushaona kitu kingine cha na mbingu? Na hamna hii ardhi ushaona kingine mfano wake hamna kingine allah subhanahu wa ndiye amekuwa ameziumba hizi kwa kuwa ndiye mwenye uwezo wa kuzua vigeni ambavyo kwa hatudiriki na akili zetu hii katika lugha ya kiarabu kitu kigeni kabisa ambacho kwa hakina mfano wake sawa ama kisheria inapotajwa bid'a katika masala ya ibada aiywa hili lazoeleka sana bid'a bid'a hiyo ni bid'a wacha wacha bid'a watu watumia matamshi haya mara nyingine huta kitu ambacho kwa sicho kwa, kwa nini? Kwa kwa yeye hajaliona bado. Ndio mwanzo yeye analiona. Asa huyu tumwambie umetumia ume tamko kisheria au umetumia lugha yako. Aiyo. Watu wengi hili tamko hawalipi, hawalipi haki yake. Wanapolitumia au hulitumia ambapo kuwa siko. Wallah nastani ikawa sababu ya mizozo ya baina ya wa, Waislamu. <coughs> Mtalan, huo msikiti wa bid'a, ule msikiti wa bid'a. Watu hutupiana kadi hivi vile. Nyekundu. Aiywa. Usiingie msikiti ule ni wa bid'a. Usije huku, hao watu ni wa ni wa bid'a. Wallah naostana. Niitamko nzito si rahisi. Si nyepesi hivyo ambavyo kwa watu waitamka. KiSheria asema Abu Musa Al-Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi ibaratun antariqa ni tamko au ibara inayotajiwa njia mwenendo ni tamko linalotumika lina ili kutajia njia fulani Fidin katika katika dini ni tamko lenye kufafanuliwa njia fulani katika dini yani si jambo la kidunia mara nyingi hutumika bid'a katika mambo ya kisheria ya kusudiwa mambo yanayofungamana na dini yani ibada njia fulani katika ibada ima haia ya kuitekeleza au kaifia na kinachofungamana na ibada masharti yake au arkan zake tayeb tarekata fiddin mukhtaraa ambayo kuwa Imebuniwa mpya imeletwa geni sana taib tubahi ash-sharia yafanana au yafananishwa na sharia yafananishwa na dini au yafungamanishwa na dini njia ambayo kwa haiko katika dini ni kabisa lakini yaingizwa katika katika dini yukusudi bi suluki wenye kulizua au wenye kulifanya njia hilo wakusudia almubalagha fi ta'bud lillahi subhanahu wakusudia nayo kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ghaya kumwabudu wakusudia kwa njia hiyo kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala hii ni hii ni taarifa ya bidha. chochote ambacho kuwa kimezuliwa ndani ya dini na chafananishwa na mambo katika dini na ilhali sio hapa tudhwa sharia bimana sio katika sharia yafanana na sharia bi yafahamika kuwa sio katika sheria ya Allah allo katika kitabu chake wala katika sunna sahiha na wenye kulifanya hukusudia kuwajirubisha nayo kwa Allah subhana wa taala qala shaykhul islam fa ma kana min al vyovyote ambavyo kuwa ni katika uzushi katika dini kwa taarifa ambayo kwa tumeitaja allati laysat fil kitab Isokuwa na asli yoyote katika maneno ya Allah subhana wa ta'ala kitabu cha Allah wala fi sunna wala haina asli yoyote katika sahihi sunna nukta hapa kwa nini ameka hii kaid sahih wala hakusema moja kwa moja wala fi sunna kwa kuwa sunna yani hadith ambazo kuwa nasibishiwa mtume صلى الله عليه وسلم kunaayo kuwa ni sahihi na kunaayo kuwa ni sio sahihi dhaif haiwi dini kutokana na na hadith ambazo kuwa ni dhaif kwani ahadith dhaif miongoni mwa ubaisifu wake au sababu za kuwa dhaif ni kuzuliwa mtume صلى الله عليه وسلم alwadhu walkadhibu alannabi kumzulia mtume صلى الله kuwa amesema na ilhali Hajasema hili utapata kwa vikundi vingi ambavyo kwa jinasibisha na Uislamu wakisema kuwa mtume amesema na Ilhani Hajasema niposa mtume sallallahu alayhi wasallam akathadharisha man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa makadahu minan nar, ambaye atakusudia na akanidanganyia akanizulia uongo basi na atarajie makazi yake motoni au andaye makazi yake mutoni ni kuwa hii ni wahi kuna watu watakujazuka wenye kumzulia mtume swalla sallam amesema na ilhali hajasema watasema hii ni katika dini hata dini inasema hivyo hata dini imepitisha hivyo na ilhali sio katika maneno yake mtume swalla sallam ndipo akasema wala fi sahihi sunna Bimana kuwa ikija the, hadith dhaif ya watu tekelezeni ibada kadha wa kadha hilo halichukuliwi wala halifanywi bali lenye kutupiliwa mbali kala shekuli islam fa inna ha wa in man kalah. uzushi huo hata kama atai atai, atai mkono na kuipigia kui mbiu aywa atakayekua katika watu wa amila biha man amila na akaitendea akaitekeleza yeyote ambaye kuwa atetekeleza Yaani pamoja na cheo chake alichokuwa nacho cha kiilmu au ki kidunia kimali au kicheo na nguvu uh, zake awe kuwa akanifanya jambo ambalo kuwa ni katika bid'ah laysat mashru'atan halija kubalika kisheria halijapitishwa kisheria fain inalla la yuhibuha wala rasuluhu Allah subhana wa ta'ala halipendi wala Mtume sallallahu alayhi wasallam halipendi bali yule mwenye kulifanya hili aambiwa usijitabisha jamani usijitabisha kuzunguka ardhi mashariki magharibi kuwa huko katika da'wa Mwenyezi Mungu hapendi hilo Mtume sallallahu alayhi hapendi hilo usijifanye kuwa huko katika itikafu usiku, usiku kuta huku ukipiga kelele huku ukifanya mambo ambayo kwa Mwenyezi Mungu wa ta'ala akasirikia usijitabisha kwa hilo kwani Allah Subhanahu wa ta'ala halipendi kullu bid'atin dhalal. Fala takunu minal hasanati wala minal amali salih. Hiyo haiwi katika mema wala si katika matendo ambayo ni mazuri. Kama anna man ya'malu ya ma la yujuz. Kama vile mtu ambaye atafanya jambo ambalokuwa halijuzu, halifai kisheria kal wa dhull. kama vile matendo machafu na maneno machafu anayofanya na afanya udhalimu laysa min alhasanati wala min alamali salih hayo sio katika mema kabisa hivyo hivyo ijulikane kadhalika kuna mfano wake ya vitu amba kuwa ni bid'ah kwa udhahiri wake kwa ambaye hana ilmu nayo atadhania kuwa ni katika dini naam hii ni katika dini ajue kuwa hiyo siyo katika sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala amehitaji Sheikhul Islam nukta hii bihusus katika kuhusiana na bidha katika masala ya kutaja misingi ya ibada ili kuvua sura ambazo kuwa za zafanana na ibada ya Allah na ilhali sio katika ibada ya Allah kutanabahisha kuwa, kuna mambo ambayo kuwa, yananasibishwa na dini na kitabu ya Allah na sunna ya mtume na ilhali sio katika hayo sio katika zile ambazo Mwezungu Subhana taala analipenda wala anachokiridhia ndipo akalitaja Bid naku, tume, وسلم, bid'a na kutanbahisha na mtume sallallahu alayhi wasallam ashahkumia bid'ah ashahkumia bid'ah hukumu yake ni hukumu ya bid'ah balala Aywa. man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amil amalan laysa alayhi amruna fa raddun na katika hadith nyingine kullu bid'atin balala Yani bid'a zote ni upotofu na ambaye atazua chochote katika dini yetu basi atarejeshewa au litarejeshwa man ahdatha au atakayetenda lolote amali yote atakujikaribisha nayo kwa Allah subhana wa ta'ala na ilhali sio katika sheria ya Allah subhana wa ta'ala basi atarejeshewa haijaachwa wala haijasazwa chochote katika bid'a wala bid'a haigawanyiki kuwa bid'a hasana na bid'a sayyi'a mtume ni mfasihi zaidi yako asema kullu wa ukaja ukasema la kuna bid'ah hasana kuna bid'ah sayahamna bid'ah Say zote ni potofu kullu bid'atin balalah qala shaykh alislam wa amma qawluhu ta'ala wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada amma sahum yaaya wa la bi ibadati rabbih ahada na sehemu ya aya zilizotangulia kadhalika aslama wajhahu lillah katika sehemu mbili bala man aslama wajhahu lillah katika suratu bakara na katika suratu nisa Waman man ahsana deenan mimman aslama wajhahu lillah mafungu matatu haya za aya fa huwa ikhlasud deeni lillah wahdahu ndio msingi au ndiyo dalili ni msingi katika dini na katika ibada ya kumtakasia Allah subhana wa Ta'ala peke yake. Nam katika aya ya kwanza alotaja faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan. Kisha akasema wala yushrik bi ibadati ahada. Hi ndio nguzo katika, katika ibada na msingi katika ibada asimshirikishe na Allah Subhanahu wa Ta'ala chochote katika ibada. Asema wa kana Umar ibn al-khattab wa kana Umar ibn anhu, na alikuwa Umar radhiyallahu anhu katika semizake akisema Allahumma ij'al amali kulluha uh, kulluhu salihah ewe mola wangu ijalie matendo yangu yote kuwa ni mema salihah waj'aluhu liwajhika na naja ij'aliy matendo yangu yote yawe ni kwa ajili ya uso wako wewe kutaka uso wako wala taj'al li ahad fihi shay'an wala usjiri yote awe na fungu katika hayo katika matendo yangu si rais wala si malaika wala si mtume wala si sahaba yote asiwe na fungu katika kinachoitwa ibada yako iwe na kutakasia wewe peke yako Hii ni ghaya katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hii ni tafsiri ya isti'ana kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msaada aitakase matendo haya kutokamana na isije ikachafuka na malengo mengine ambayo kwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala au kufanya visivyo alivyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallama وقال Wakala ابن عياض نا اسمع من mwanachuoni Fudhayl ibn Iyad kuhusiana na asema في قوله تعالى ليبلواكم ايكم احسن عملا فضيل ابن عياض هو ني كاتيك وانا чуوني وكبار كما ليوسما ابن ناصر الدين الفضيل ابن عياض امام الحرم وشيخ الاسلام هو اللي كاني كاتيك وحرم na ni katika washeka wakubwa wa Kiislamu wa wa qudwatul aalam ni kigezo kwa wanachuoni ni mfano bora kwa wanachuoni hadatha anhu shafii alimamu shafi alikuwa al akipokea kutoka kwake akijifunza kutoka kwake wa yahya alqattan waghairi hima na wanachuoni wakubwa kama yahya ibn sa'id alqattan wa qala ibn al-mubarak nasema ibn al-mubarak husiana naye ma ala dhahril ardhi afdalu minhu Hakukuwepo katika zama zake mboro kumliko yeye fudhail ibn katika dini na katika ilmu. Wakala sharik nasema sharik huwa hujja li ahli zamani yeye alikuwa ni hoja kwa wanachuoni wa zama zake yani kauli yake ilikuwa ni huja kubwa sana Wakala dhahabi nasema wanachuoni ad-dhahabi husiana naye thiqatun bila niza huyu ni thika huyu ni mwadilifu pasina aywa kutilafiana kuhusiana na tika yake Wakala kala lahu rashid nasema kuwa rashid aywa al-khalifa uh, rashid aywa Haruna rashid alimwambia fudhil ma azhadaka wewe umevuka katika zuhudi wewe zuhudi yako ni ya ya, ya juu sana kala anta azhadu minni fudhil akamjibu kuwa we una zuhudi zaidi yangu mimi tumeshindana katika zuhudi wao niambiwa kwa mimi zuhudi zaidi we kumbe unazuhudi kuniliko eh ilikuwaje la anni zahat tu fid dunya mimi zuhudi yangu ambayo wewe umeiona ni zuhudi mana na dunia ambayo wewe itakwisha bila shaka mimi siitaki dunia ambayo itaisha kwa hivyo sina haja nayo tayib lakini we na kuona za hata akhir al -bakia. zuhudi yako hata katika akira. uhitaki ambayo itabakia kwa hivyo zuhudi yako Shona yani alikuwa ni katika wanachuoni wakubwa na wenye wa ibada tele Tafasiri huwa الذي tbarakalladhi biyadhi almulku wa huwa lakulli shai'in qadir alladhi al walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala qala alifasiri hi sahemu ya aya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala aqlasuhu wa aswabuhu Mwizimgu subhanahu wa ta'ala amewajalia uhai yani muda wa kuishi hii ni hayati. walmauta na akawajalia kipindi mtaondoka katika uhai huu mkawa ni maiti mkoondoka kwa nini amejalia muda maalum katika ardhi hii na akawajalia kuwa mtakufa liabluwakum ayukum ahsanu amala ili awatahini nani katika muda wake wa uhai atakuwa ni mwenye kutenda matendo ambayoakuwa ni bora zaidi ahsanu amala. nani mwenye matendo bora zaidi akasema akhlasu wa aswabu nani ambekuwa atamtakasia Allah zaidi na nani ambekuwa ataitenda inavyotakiwa Kalu ya aba ali akaulizwa fudhail ewe aba ali ma akhlasu wa aswabu ebutu baini nini maana ya Aklas, yenye kutakaswa zaidi na aswab na yenye usawa zaidi Kala inna alamala amala idha kana qalisan akabainisha kusema hakika tendo au ibada inapokuwa khalisan. lillahi walam yakun sawaba lingana, na wala haikulingana na sheria inavyotaka lam yuqbal hayatakuwa yenye kubalika tendo imetakasiwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini haijalingana na alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala halitokubalika man amila amalan laysa alihi amruna fa huwa rad atakayetenda tendo na wala haina maelekezo na maagizo yetu basi itakuwa ni yenye kurejeshwa wa idha kana sawaban na itakapolingana na maagizo wala mkon khalisan walakin haikuwa ni khalis lillah lam yuqbal hayitokuwe ni yenye kukubalika kadhalika hata yakuna khalisan sawaban mpaka iwe yalingana juu shari, ya ikhlas na kuwa sawa kwa sheria na sheria kisha sema walqalis an yakuna lillah na khalis ni iwe kwa ajili ya Allah peke yake wa sawab an yakuna ala Allah akbar na usawa tendo la sawa ni iwe kulingana na sunna Ilingane na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallama jinsi alivyo funza iwe ni matendo makubwa au matendo madogo iwe ni ya dhahiri au ni ya siri iwe ni mengi au machache yatakiwa ilingane na jinsi alivyo funza mtume sallallahu wa wasallama Hiya tutanabahisha kuwa yatakiwa tutizame matendo yetu daiman Je tuomtakiya Allah Subhanahu tu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala na tutafute na ilmu ambao kuwa itatujulisha na kutambulisha Mola wetu fadhila zake na sifa zake ili asiwe katika macho yetu na fikra yetu tunapofanya ibada ila Allah subhana wa ta'ala. Wakadhalika tutanabaisha kuwa matendo yote ambayo kuwa tuyafanya turejelee tena katika mizani ya elimu ya sunna je matendo haya ndivyo alivyofanya mtume swalla allah wasallam au kama sivyo iwe ni nukta ya kugairi na kubadilisha mtu asiendelee kuswali jinsi anavyoswali miaka yote ikajafikia miaka 50 na 60 akasema mimi siku zote nilikuwa naswali hivyo Ambiwe hasha wakalla huoni hadith iko wazi sana katika hilo bimana miaka yote iliambulia ilia patupu na walikuwa tu sampuli hiyo. Naam. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu kama zikosea amempata mtu aswali katika hali fulani. Ema kwa kuharakisha kuswali au sampuli fulani ambayo kwa ni kinyume na jinsi ya kuswaliwa sala sahihi. Akamuuliza Mundhu kam kunta tusalli? Wewe toka kipindi gani ulikuwa ukiswali hivi? Yaani miaka mingapi imepita? kasema munzu sitina sana sema toka miaka sitini. aka we toka miaka sitini hujaswali toka miaka sitini hujawahi swali kama ndivyo swala Hakikatan, fa raddun amerejeshewa kwa kuwa haija haijalingana hivyo hivyo waambiwa yeyote ambaye kuwa. anayo ibada ambokuwa ajishughulisha nayo na ilhali. hana elimu ya jinsi ya kuifanya salli itumuni uswali. usalli swalini kama jinsi mlivyoniona ninaswali kisha akao yaji swalia visivyo naam afunga visivyo kuna watu ambao kwa wanafunga ya miezi Tatu au miezi 4 nadhani aiywa rajab afunga shaban afunga na ramadhani na hii toka nilipokuwa mdogo sasa hivi mimi ni jizere mtu mzima siezi nkaa ibada hii wapo na itakili kuwa ndivyo yatakiwa maskini alijihangaisha miaka yote hiyo mweka sivyo ulivyoambiwa wala hukuagizwa ufanye hivyo mwezi kamili ya kufungwa ni ramadhani tu mengine hayo ya tofautiana kwa wingi kuna mengine ambayo kuwa na masiku mengi ya kufungiwa kulingana na fadhila alivyofanya mtume na mengine ina masiku chache au mtu ambaye anataka basi nafunge siku na kufuturu afu, siku lakini mtu akajiwekea kuwa miezi mitatu mimi nitakuwa nafunga amejitabisha huyu wallahu kwa hivyo matendo ili yawe yametimiza au au yawe ni yenye kukubalika misingi miwili hii lazima iwe yapatikana ndani yake na hii ni tambii kwa yule ambekuwa aliuliza swali hili la ibada atajiwa misingi ya ibada ilo asisiwa juu yake atanabahi baada ya kuarifishwa ibada ni nini na kupigiwa mifano yake na uhakika wa ibada na ajue kadhalika ibada inayo masharti ya kukubalika inayo asli ambayo kuwa ya asisiwa juu yake na kila ambacho kuwa ni katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala inshallah takuone nyekusimamia hapa wallahu aalam nam, nam. Nini? kulu kullo radiliah na kulu budi atin fala eh na kulu kullo inna kullo kadaki yote ama baadhi nyingine kwa sababu tuna hisi tunisikia mtabida mm eh aniuliza mm tunamaanisha makoomba nini kullo budi atin balaa eh alituar aya ile kisa ya Ibrahim na Isaac bana kingi ni wa wa lugha min alfadhil umum. Ni katika ambazo kwa zamaanisha jumla yote kama vile jamii kullu kama vile jamii na qatiba na na aqta na abta hizi ni alfadha ambazo kuwa kutumika katika karabu kumaanisha kila kitu hii ni manake ya pili amekwambia kuwa nyinyi mnasema nyinyi mnasema kuwa kullu ni kila ni yote wala haisalizi chochote mwambie mwambie mtume mwanzo hivyo Manake ndiye ambekwa ni mwarabu mfasihi kabisa aliyesema kulu hiyo je na mtume nani mjuzi zaidi kwanza tayyib kisha hiyo Qur'ani ulioteremshwa wewe ili ufasiri unavyotaka ama ni mtume aliteremshiwa hu ni mtu jeuri tu ni mtu jeuri hii ni kulu iko wazi kabisa Haitaji hahitaji falsafa ya u, ujinga wa aina hiyo hahitaji akili ya ujinga hicho kwa hii ni jambo waliona wazi kabisa kisha watafuta katika zama za Ibrahim kule aiywa ukazum majabali kisha wewe hapo ameambiwa katika hiyo aya aiywa qala uh, rabbi uh, arini kayfatu hal mauta qala walamtu inqalah fa twairi fasurhunna fasurhunna ilika, thumma ala kulli jabalin minhunna juz'a kisha uweki katika kila jabali sehemu yandege hiyo au ndege hawa kila jabali ilokusudiwa ni kila jbali kuwa vigawanyo alivyoambiwa fasurhunna fi zigawe vigawanyo vigawanyo vingapi ni kumi haya vigawanyo kumi eka katika kila jabali hapa kil Kula ni kila kila jbali kuwa viganyo hivyo vitalingana navyo Sawa wala si kila kila ambokuo wewe kuifasiri Unashona Hawa wanayo michezo ambokuo unataka huwa waingia katika upande wa lugha wakidhania kuwa ni mafundi wa lugha na lugha yenyewe wa haiwatambui wala haitambui hiyo lugha yote kwa ajili ya kutaka kutetea upotofu wallahu musta'an ni upotofu na tafsira mboku ataka ni upotofu hana hoja kabisa Naam mm. Aha Toyib, tukisema khalas hiyo kulu ni kama ambavyo kwa unataka katika hadithi utasemaje man amila amalan hapa amil amalan ni nakira Eyo imekuja katika siyakia ash hii lugha kuwa ajidai nayo sivyo tuwaambie turudi huku kuingine man amila amalan amila, uh, amalan ninakira fi siyakishart tufidul umum ndio yakuwa ambokuwa ni kama vile kusema kullu ami kullu amilin amila amalan kila ambekuwa atatenda matendo leisa alaihi amruna haina maamrisho yetu na majizo yetu Fahuwa huwa rad bastaakuwa ni mwenye kurejeshewa tayib mara nyingine mwambie wataka nini wataka ibada gani haya maulid si yes, ndio wana kuna nyingine <laughs> zaidi hii ndo kubwa tupatie popote katika sheria imeshereshwa. Ime imeshereheshwa kuran nzima hii hamna popote yatajwa sunna ya mtume as tulete tuletee sunna sahiha la haya tusalimwe amri leta sunna dhaifa wala sunna dhaifa hamna yenye kutaja masharti hii baada ifanywe vipi? Aiyo hukumu yake na jinsi hamna kabisa. Wallahu astaan. Hawana hoja. Kwa ile ambayo alikuwa wanalitaka. Nam, wallahu alam. Mhm. Mm Tiba. Baraka lakini kwa